Rugăciune pentru a treia, rugăciunea a treia pentru taina și porunca în fierii. Doamne, tată, ceresc ca toate făcătorurile. Te iubim, te săbim și îți mulțumim, pentru că prin fiul tău cel iubit ne-ai descoperit, căci tatăl așa a iubit lumea, încât pe fiul Său cel în unul născut.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 ca toți să fie una după cum tu, Părinte, într mine și eu întru tine aceași, așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă că tu mai ai trimis. Pentru ca asemenea ucenicilor săi, înfierea și viața cea veșnică să le dobândim. într aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei,